Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Двері відчинилися і зайшов в Піві. У правій руці він тримав молоток з залізного дерева, завдовжки два фути. Сирівцевий підвісний шнур обвивався довкола його зап'ястя. Заходячи в двері, Шериф ніжно погладив робочий край молотка лівою долонею. Його очі натрапили на хлопчика в камері, білого як крейда. І він усміхнувся. Привіт, — Привіт-привіт, Біллі, сину Білла. Сказав він, «Ми з тобою, все буде добре. Боятися нема чого». Біллі спробував вичавити з себе усмішку, але від переляку нічого не вийшло. Наступним, погойдуючись на своїх ногах пеньках, підійшов стег лука. За ним йшов майже такий самий старий чолов'яга з облізлими білими вусами. Темне сиве волосся спадало йому на плечі. А у примружених очах танцювали зловісні вогники. А може, був він просто короткозорий. У списку він був позначений як Боббі Фрейн. «Ідіть повільно», – наказав я, – «щоб цей хлопчик міг добре вас роздивитися». Вони пішли. Кожному, хто проходив повз камеру, Білл-стрітер стривожено зазирав у лице. «Добрий вечір, хлопче!» Привітався Лука, проминаючи камеру. Боббі Фрейн приклав руку до невидимої фуражки. Один з молодших, згідно зі списком Джейк Марш, висолопив язика, жовтого від трав'яного тютюну. Інші просто шаркали ногами повз камеру. Декілька тримали голову похиленою, поки Век не гаркнув на них, щоб подивилися хлопчику в вічі. На обличчі біла Стрітера не з'явився проблеску пізнавання. Була тільки суміш переляку і розгубленості. Я тримав незворушний вираз обличчя, але надію вже втрачав. Чому, зрештою, Шкуряк мусив не витримати і зірватися? Йому не було що втрачати, якщо розіграє партію до кінця, і він це знав. Лишилося тільки четверо. Потім двоє. Потім лише хлопець, який в угробленому щасті, говорив про те, що боїться. Я побачив, як змінилося обличчя Біллі, коли він проходив повз нього. І я подумав, що нарешті щось є, та потім збагнув. То лише впізнавання одним юнаком іншого. Останнім ішов век. Він кудись подів свій молоток і надів на кожну руку по мідному кастету. Він глянув на Біллі Стрітера і не дуже приємно всміхнувся. «Що, малий, не бачиш товару, який міг би купити? Що ж, жаль, та не скажу, що мене це диву...» «Стрільцю!» – раптом гукнув Біллі. «Сайдескейн!» «Так, Біллі, я взяв века за плече». Відсунув у бік і став перед гратами камери. Біллі торкнувся язиком верхньої губи. «Скажіть їм, будь ласка, хай вони знову пройдуть. Тільки тепер нехай піднімуть холоші штанів. Я не бачу кілець». «Біллі, кільця однакові?» «Ні», – заперечив він. «Не однакові». Вітер саме вщух, і хлопчика почув шериф піві. «Ану, розвертайтеся, хлоп'ята!» І назад кроком марш. Тільки цього разу піднімайте штани. А може годі вже?» – проборчав чоловік зі старим наручним годинником. У списку він проходив як Оллі Анг. «Нам обіцяли випивку, по склянці на брата». «Чого ти, Любчику?» – спитав Век. «Хіба тобі не тара назад до дверей? Тебе мама в дитинстві головою на підлогу не впускала часом?» Шахтарі невдоволено борчали, але по коридору в бік контори рушили. Тепер уже від наймолодшого до найстаршого, і штани позадирали. Мені всі татуювання здавалися однаковими. Спочатку я думав, що і хлопчику вони теж такими видаються. Та потім побачив, як його очі округлюються, і він відступає ще на крок від град. Проте він нічого не сказав. «Шерифе, затримайте їх на хвильку, коли ваша ласка». Піві став перед дверима в контору. Я підійшов до камери і тихо заговорив. «Біллі щось побачив?» «Слід», – сказав він. «Я бачив слід. Це чоловік з розірваним кільцем». «Я не зрозумів спочатку». І пригадав усі ті рази, коли Корт називав мене тупим слимаком у черепушці. Інших він так само обзивав, навіть гірше. А вже ж, бо робота в нього була така. Але стоячи в коридорі тієї дебарійської в'язниці і слухаючи самум, що бушував за її стінами, я подумав, що він мав рацію щодо мене. Я справді був тупим слимаком. Лише кілька хвилин тому я подумав, що як були ще якісь згадки про татуювання, я б їх витяг із Біллю під гіпнозом. Та тепер я згадав, що я їх таки витяг. «Пригадуєш іще щось?» – запитав я, впевнений, що більше нічого Біллі не пам'ятає. Я хотів швидше вивести хлопчика з Трансу, який помітно засмучував його. Але коли він сказав «Білий слід», але якось невпевнено, не наче сам у себе запитував. То дурний Роланд пустив це повз вуха. Сільчаники вже втрачали терпець. Оллі Анк, у якого був гержавий годинник на руці, скаржився, що вони зробили все, про що їх просили, і тепер хочуть назад в угроблене, випити своє візки і узути трикляті чоботи. «Котрий з них?» – запитав я у Біллі. Він нахилився вперед і прошепотів. Я кивнув і розвернувся до чоловіків, які скупчилися в кінці коридору. За ними пильно наглядав, тримаючи руки на руків'ях револьверів, Джеймі. Напевно, чоловіки щось таке побачили на моєму обличчі, від чого одразу ж перестали базікати і просто дивилися. Чути було тільки, як вітер виє, і без угаву, Порскують об стіни жмені шорсткого піску, а далі сталося те, чого я згодом обмірковував безліч разів і дійшов сумного висновку що запобігти цьому нам було не до снаги. Ми не знали, чи швидко чудовисько може змінювати подобу. Думаю, Ваней теж не знав, бо інакше він би нас попередив. Навіть мій батько так казав, коли я закінчив свій звіт і підвівся. А всі ті книжки з похмура дивилися на мене вниз, чекаючи, коли він ухвалить свій вирок щодо моїх дій у Дебарії. Не як мій батько, а як мій Дін. За одне я досі є вдячний. Я мало не наказав Піві вивести вперед того, на кого вказав Біль, Та потім змінив думку. Не тому, що Піві колись давно-предавно допоміг моєму батьку, а тому, що мала Дебарія та соляні шахти були не у його віданні. «Век», – сказав я, – «підведіть до мене Оллі Анга». «Це котри?» «Той, у кого на руці годинник». «Легше-легше», – шумно запротестував Оллі коли констебель Век поклав руки йому на плечі. Як на шахтаря, був він худорлявої статури, більше схожий на книгогриза, але руки мав дуже м'язисті. І я бачив, як напинається від м'язів на плечах його бавовняна робоча сорочка. — Легше, я ні в чому не винен. Це несправедливо. Вихопайте мене тільки тому, що цей малий повикобенюватися хоче. — Заткни свій хавальник, — пригрозив Век і потягнув його крізь маленький натовп шахтарів. Підкоти знову холоші штанів, сказав я. Іди ти нахрін сосунок, разом з конем, на якому їздиш. Підкоти, інакше це зроблю я. Він підняв руки і стиснув їх у кулаки. Тільки спробуй. Ти тільки спро. Джеймі легкою ходою зайшов ззаду. Витяг свій револьвер, легко підкинув його в повітря зловив за ствол і опустив руків'я ангу на голову. Удар було розраховано розумно. Чоловік не знепритомнів, однак кулаки опустив, і век ухопив його по підпахви, коли його коліна підкосились. Я підтягнув праву холошу його штанів і побачив те, що хотів. Синє татуювання каторжної тюрми Біллі, яке перетинав, розривав кажучи словами Біллі, товстий білий шрам, що піднімався аж до коліна. «Ось що я бачив», – видихнув Біллі. «Ось що я бачив, коли лежав під тією купою збруї. Він усе вигадує», – сказав Анк. Вигляд у нього був приголомшений. Слова звучали так, наче в роті була каша. По щуці заранки на голові, де приклався револьвером Джеймі, Потекла цівочка крові. Але я знав, що це не вигадки. Біллі згадував про білий слід задовго до того, як побачив Оллі Анга в тюрмі. Я розтулив рота, щоб наказати Вегу кинути його в камеру. Та саме тієї миті найстаріший шахтар кинувся вперед. В очах у нього спалахнуло запізніле розуміння. Але не тільки це. Він був розлючений. Перш ніж я, Джеймі Човек змогли його зупинити, Стек Лука схопив Анга за плечі і штовхнув на через коридор від камери для п'яниці хуліганів. «І як я одразу не здогадався?» – закричав він. «Я мусив ще багато тижнів тому здогадатися. Ти, слизький облудний виродок. Вбивця проклятущий!» Старий ухопив його за руку з годинником. «Де ще ти міг його взяти, як не з тієї тріщини, де смітло зелене? Де ще? Ах ти ж падлюка! Вбивця ж куроскидний!» Лука плюнув Ангу в приголомшене обличчя і розвернувся до мене та Джеймі, показуючи нам руку з годинником. «Сказав, що найшов його в ямі коло старої шахти. Сказав, що це, мабуть, лишили по собі розбійники з банди ворон, а ми, дурні, повірили йому». Ще й ходили самі, шукали у вихідні, чи бува чогось такого не лишилося. Він розвернувся лицем до причмеленого Оллі Анга. Хоча це нам він здавався причмеленим, але хто знає, що діялося за тими очима. А ти хихотів собі, потайки, глузував з нас. Ти його в ямі знайшов, ще пак, але не в старій шахті. Ти заходив у тріщину, у зелене світло. То був ти, то був ти, то був... Раптом усе, що було Ванга, вище підборіддя, змінило форму. Він якось викривився, і я не маю на увазі гримасу. Уся його голова скрутилася, не би чиїсь невидимі руки викручували ганчирку. Його очі піднімалися, аж поки одне не опинилося вище іншого, і з синіх стали чорні, мов сажа. Шкіра зблідла, а тоді зробилася зеленою. Вона піднялася, наче зсередини її виштовхували кулаками і розтріскалася на луску. Одяг спав з тіла, бо тіло втратило людські обриси. Та це не був ні ведмідь, ні вовк, ні лев. До цих істот ми загалом приготувалися. Ми навіть були готові побачити алігатора, Такого, як той, що напав на безталанну фортуну в безторботності. Хоча до алігатора воно виявилося ближчим, ніж інші тварини. За лічені секунди Оллі Анг перетворився на змію, за вишки з людину. На пуки. Лука, котрий досі тримався за руку, яка стискалася і вростала в жирне зелене тіло, пронизливо закричав. Та одразу ж і замовк, бо видовжена голова змії, навколо неї досі майоріла тонзура людського волосся, стрімко вчепилася йому в рот. Нижня щелепа старого з мокрим ляском відірвалася від суглобів і сухожиль, що її тримали. Я бачив, як роздувається і стає гладенькою його стареча шия, бо істота, вона все ще змінювалася. Все ще стояла на залишках людських ніг, що дедалі меншали. Буром вгризлася йому в горло. На початку коридору залунали крики жаху й паніки. Решта сільчаників кинулися в розтіч. Я на них не зважав. Я побачив, що Джеймі обхопив роздуте тіло змії, марно намагаючись відтягти її від горла вже майже мертвого стега Луки і побачив голову велетенської рептилії, коли вона пробила своїй жертві потилицю. Мехтів червоний язик, луската голова була забарвлена бризками крові і шматками плоті. Век ударив її мідним кастетом, змія легко викрутилася і кинулася вперед, оголивши здоровенні ікла, які все ще росли. Два вгорі і два внизу. І з усіх чотирьох крапала прозора рідина. Істота вчепилася у руку Вегу, і той закричав. «Пече! обоги пече!» Лука прохромлений у голову неначе танцював, поки змія все глибше вгризалася в руку констеблю, який усе ще стрепихався. На всій біч летіли краплини крові, і кавалки плоті. Джеймі подивився на мене нестямним поглядом. Револьвери він витяг, але куди стріляти? Пукі вигинався між двома майже мертвими чоловіками. Нижня половина його тіла вже без нога, вирвалася з купи одягу, товстими кільцями обвилася довкола тіла луки, стиснула його в поясі. Верхня половина виповзла у широкий отвір на потилиці у луки. Я виступив уперед, ухопив вега і потягнув його назад за комір жилета. Його вкушена рука вже почорніла і розпухла, ставши вдвічі більшою за свій звичайний розмір. Він дивився на мене, і очі вилазили з орбіт, а з рота потекла біла піна. Десь пронизливо кричав білий Стрітер. Ікла відірвалися від плоті жертви. «Пече!» – тихо промовив Век і більше вже нічого сказати не міг. Горло в нього розпухло, і язик вивалився з рота. Він упав на підлогу і засмикався у передсмертних конвульсіях. Тепер змія дивилася просто на мене. Роздвоєний язик з'являвся і зникав у роті. То були чорні очі змії, проте сповнені людського розуміння. Я підняв револьвер з особливим зарядом. Срібна куля була в мене тільки одна, а голова смикалася туди-сюди. Але я ні на мить не засумнівався, що мій постріл буде влучним, бо для цього, такі як я, Народилися. Спалахнули холодні очі. Змія кинулася на мене, і я натиснув на гачок. Постріл влучив у ціль. Срібна куля потрапила в роззявлену пащеку. Голова вибухнула фонтаном червоних бризок, які ставали білими, ще не долетівши до град і підлоги коридору. Я вже бачив таку мучнисто білу речовину то був мозок, людський мозок. Зненацька крізь діру з нерівними краями на потилиці у луки на мене прозирнуло лице Олі Анга, його голова сиділа на верхівці зміїного тіла. Між лускою на тілі вилізло кошлате чорне волосся. Бо сила, що контролювала зміїну форму, вже гинула. За мить до того, як тіло впало на підлогу, одне блакитне око стало жовтим і перетворилося на вовче. А тоді змія впала і потягла нещасного Стега Луку за собою. Тіло шкуряка на підлозі коридору мерехтіло і спалахувало, дрожало і змінювалося. Я чув, як хрускочуть суглоби. І труться одна об одну кістки. Ось з'явилася гола ступня, перетворилася на волохату лапу І знову стала людською ступнею. Враз рештки голлі анга задержали, а тоді знерухоміли. А хлопчик усе кричав. «Іди, ляж на матрац!» – сказав я йому, не надто твердим голосом. «Заплющ очі і скажи собі, що все скінчено, бо це справді так!» «Ти мені потрібен!» Біллі йшов до матраца і схлипував. Щоки в нього були всі в бризках крові. Я сам був нею аж просякнутий, але він цього не бачив. Очі в нього вже були заплющені. «Прийди до мене сюди, будь ласка, сей, прошу!» «Я зайду одразу ж, як зможу», – пообіцяв я, і слова дотримав. Ми втрьох провели ніч на покладених поряд матрацах, у камері для п'яниць і хуліганів. Джеймі ліворуч, я праворуч, а юний білл стрітер посередині. Саму потроху вщухав, і допізна лунали на головній вулиці, Радісні звуки народних гулянь. Дебарія святкувала смерть Шкуряка. «Сей, що буде зі мною?» – спитав Біллі перед тим, як заснути. «Усе буде чудово», – сказав я, сподіваючись, що Еверлін з безтурботності не підведе мене в цьому. «А він мертвий? Правда мертвий? Сей, дескінь. «Правда». Але щодо цього я б вважав за краще не ризикувати. Після опівночі, коли вітер влігся і став легеньким вітерцем, а змучений білдстрітер забувся таким міцним сном, що до нього не могли пробитися навіть кошмари, ми з Джеймі приєдналися до шерифа Піві на пустищі за тюрмою. Там ми полили тіло Оллі Анга вугільною олією. Перш ніж піднести до нього сірника, я спитав, чи нікому не потрібен наручний годинник на згадку. Якимось дивовижним чином він не розбився в боротьбі, а хитра маленька секундна стрілка досі бігала. Джеймі похитав головою. «Я ні», – сказав Піві. «У ньому може сидіти дух. Підпалюйте, Роланде, якщо я можу так вас називати». «Буду радий». Я запалив сірника і кинув на тіло. Ми стояли і дивилися, як тіло Дебарійського шкуряка пожирає вогонь, аж поки воно не перетворилося на обвуглений кістяк. Наручний годинник став лише горбком у попелі. Наступного ранку ми з Джеймі зібрали бригаду чоловіків. Усі вони були більш ніж охочі допомогти яка вирушила на залізницю. Вони за дві години поставили пердунчика на рейки. Керував операцією машиніст Тревіс, а я надбав собі багатьох друзів, коли сказав, що вся бригада зможе безплатно пообідати у рейсі і пізніше випити в угробленому щасті. Того вечора мало відбутися міське святкування, на яке нас із Джеймі запросили як почесних гостей, без цього я міг би цілком і повністю обійтися. Мені хотілося якнайшвидше вирушити додому. Та й не товариська я людина. Але такі події зазвичай належать до службових обов'язків. Одне було добре. Там мали бути жінки, може, навіть гарненькі. Проти цього я не заперечував і підозрював, що Джеймі теж. Про жінок він ще багато мав дізнатися і Дебарія була нічим не гірша за інші місця, щоб узятися за науку. Ми з ним спостерігали, як Пердунчик повільно пахкає до розвороту і повертається до нас, уже розвернутий у правильному керунку, в бік Гіладу. «А дорогою назад ми заїдемо в безтурботність?» – поцікавився Джеймі. «Запитати, чи приймуть вони хлопчика?» Еге ж!» Крім того, настоятелька казала, що має для мене дещо. «А що це, не знаєш?» Я похитав головою. Еверлін, жінка-гора, з широко розкритими обіймами, повним ходом мчала на нас через усе подвір'я. Я мало не піддався боягузливому бажанню втекти. Відчуття було таке, наче стоїш на шляху у велетенського ваговоза, що їздили на нафтових родовищах біля куни. Та замість збити з ніг, вона пригорнула нас до своїх неосяжних грудей. Пахло від неї дуже приємно – цинамоном, чебрецем і випічкою. Вона поцілувала Джеймі в щоку, і він зашарівся а мене обдарувала смачним поцілунком у губи. На мить нас огорнуло її складне пишне вбрання і сховала від світу широчезна шовкова мантія. А потім вона відсторонилася і подивилася на нас сяючими від щастя очима. «Яку неоціненну послугу ви зробили цьому місту? Які ж ми вам вдячні!» Я всміхнувся. Цей, Еверлін, ви надто добрі. Ні, навпаки, я недостатньо добра. Ви ж пополуднуєте з нами? І трав'яного винця скуштуєте зовсім трішки. Увечері вам перепаде чималенько випивки. Не сумніваюся. Вона хитро позирнула скоса на Джеймі. Але будьте насторожі, коли підуть тости. Забагато випивки може з чоловіка зробити жалюгідну подобу чоловіка. І затьмарити спогади, які він хотів би зберегти. Вона замовкла, а потім розпливлася в сороміцькій усмішці, яка не дуже пасувала до її ряси. А втім, може, й ні. Джеймі ще сильніше зашарівся, але нічого не сказав. Ми бачили, як виїхали, сказала Еверлін. Є ще одна людина, яка б хотіла вам подякувати. Вона відійшла вбік, і виявилося, що за спиною в неї стояла крихітна сестра безтурботності, не ім'я Фортуна. Вона досі була перебинтована, але виглядала вже менш схожою на безтілесний привид. І той бік обличчя, що був відкритий нашим очам, сяяв від щастя і полегшення. Вона несміливо виступила вперед. «Я знову можу спати» а іноді навіть без кошмарів. Вона підсмикнула поле своєї сірої сутани, і мені стало дуже незручно. Впала перед нами на коліна. «Сестра Фортуна, колишня Енні Клей, каже вам спасибі, як і ми всі, але ця подяка йде від мого серця». Я делікатно взяв її за плечі. «Підведися, жінко». Не ставай навколішки перед такими, як ми. Вона подивилася на мене сяючими очима і поцілувала в щоку тим боком губ, який ще здатен був цілувати. І побігла через подвір'я туди, де, як я гадав, була їхня кухня. З того боку гасі вже глинули чудесні пахущі. Еверлін провела її поглядом і усмішкою, сповненою любові, та повернулася знову до мене. «Є один хлопчик», – почав я. Вона кивнула. «Білл Стрітер, я знаю його ім'я та його історію. Ми до міста не їздимо, але часом місто переїздить до нас. Дружні пташки приносять на хвостиках новини, якщо ви розумієте, про що я». «Розумію». «Привозьте його завтра, коли ваші голови зменшаться до звичайного розміру». Сказала вона. У нас тут самі жінки, але ми радо приймемо до себе хлопчика-сироту. Принаймні, поки він не подорослішає і над верхньою губою в нього не стане пробиватися волосся. Після цього жінки починають турбувати хлопчика, і для нього ж буде краще, якщо він звідси поїде. А тим часом ми навчимо його читати, писати і рахувати, якщо він досить розумний, щоб навчатися. Як ти думаєш, він кмітливий, Роланда, сину Габріели? Дивно було чути, як мене називають іменем матері, а не батька. Проте і приємно. Ніде, правди, діти. Я б сказав, що він дуже кмітливий. Тоді добре. А коли йому настане час від'їжджати, ми знайдемо йому домівку. Клапоть землі і хату, сказав я. Еверлін розсміялася ж, саме так, як у казці про тіма хоробресерсе. А зараз розламаємо хліб разом і піднімемо келихи з трав'яним вином за доблесть молодих людей. Ми їли і пили, і загалом трапеза вдавалася на славу. Коли сестри взялися прибирати зі столів, настоятелька Еверлін повела мене в свої приватні покої які складалися зі спальні й набагато більшого кабінету, де в смузі сонячного світла на широчезному дубовому столі, заваленому паперами, спала кицька. «Мало хто з чоловіків побував тут, Роланде», – сказала вона. «Один з них був той, з ким ти, напевно, знайомий. У нього було біле обличчя і чорне вбрання. Знаєш, про кого я говорю?» Мартин Бродклоук. Смачна їжа, що потрапила, була в мішлунок, шлунок. Зненацька скисла від ненависті. І, мабуть, ревнущів. Не лише за свого батька, якого Габріела з Артена прикрасила гіллястими рогами. Він із нею бачився. Вимагав, але я не дозволила і відправила його геть. Спочатку він відмовлявся, та я показала йому свій ніж. І сказала, що в безтурботності є інша зброя. І є жінки, які вміють нею користуватися. І серед зброї є рушниця. Я нагадала йому, що він зараз у глибині Гасі. І порадила йти швидше, якщо літати не вміє. Він так і зробив. Але перш ніж піти, прокляв мене. І наш притулок. Вона завагалася. Погладила Кицьку і підвела погляд на мене. Свого часу я думала, що шкоряк, то його рук справа. Сумніваюся, сказав я. Я теж, але тепер уже ми ніколи не дізнаємося, чи не так? Кицька спробувала вилізти на неозорий гральний майданчик її колін. Та Еверлін її кишнула. В одному я впевнена, він таки розмовляв з нею. Чи то через вікно її келії пізно вночі, чи то в її тривожних снах. Тепер уже ніхто не довідається. Ту таємницю вона забрала з собою на галявину, бідолашна. На це я не відповів нічого. Коли хтось приголомшений і пригнічений, краще мовчати, бо в такому стані кожне слово буде неправильним. Твоя мати поїхала від нас невдовзі по тому, як ми вигнали цього бродкловка. Вона сказала, що має виконати одне завдання і багато гріхів спокутувати. Вона сказала, що сюди приїде її син. Я спитала, звідки вона знає, і Габріела відповіла. Бо Ка – це колесо, і воно завжди обертається. Вона залишила це для тебе». Відкривши одну з численних шухлят свого стола, Еверлін витягла звідти конверт. На ньому, добре знайомим мені почерком було написано моє ім'я. Лише мій батько міг знати той почерк краще. Колись та рука гортала сторінки гарної старої книжки, коли мати читала мені «Вітер у замкову шпарину». і іще багато різних книжок. Я любив усі оповідки, записані на сторінках, що їх перегортала та рука. Але ту руку я любив понад усе. А ще більше любив голос, який їх читав, під акомпанемент вітру на дворі. То було в ті дні, коли її ще не збили з пуття, і вона не впала в розпусту, яка, зрештою, і привела її під приціл револьвера в іншій руці. У моїй руці. У моїй. Еверлін підвелася і розгладила свій величезний фартух. Я мушу йти подивитись, як там у інших краях мого маленького королівства. Поки що прощаюся з тобою, Роланде, сину Габріели, і прошу лише про одне. Зачини двері, коли йтимеш. Замкнуться вони самі. «Ви довірите мені свої речі?» – спитав я. Вона розсміялася, вийшла з-за столу і знову мене поцілувала. Стрельцю, та я тобі і життя своє довірю!» І вона пішла, така висока, що мусила нагнути голову, коли виходила у двері. Я довго сидів і дивився на останнє послання Габріели Дескейн. Моє серце переповнювали ненависть і любов, і жаль. Усе те, що переслідувало мене з дня її смерті. Я хотів було спалити його непрочитаним, та зрештою розірвав конверт. Всередині лежав один єдиний аркуш паперу. Рядки були нерівні. Чорнило, яким вони були написані, вицвіло в багатьох місцях. Думаю, жінка, яка писала ті рядки, що сили чіплялася за жалюгідні рештки здорового глузду. Навряд чи багато людей зрозуміли б її слова. Та для мене вони мали сенс. Я певен, мій батько б теж їх зрозумів. Та я ніколи не показував йому листа і не розказував про нього. Пишний обід, який я з'їла, був зіпсутий. Палац виявився тюрмою, як пече, Роланде. Я згадав Вега, що помирав укусу змії. Якщо я повернусь і розкажу, що знаю, що я підслухала, Ділад ще врятується на кілька років. Ти ще врятуєшся на кілька років. Твій батько, хоч йому завжди було до мене байдуже. Слова, хоч йому завжди було до мене байдуже, мати викростила кількома жирними лініями. Проте я все одно зміг їх прочитати. Він каже, я не посмію. Він каже, ховайся в безтурботності, поки смерть не знайде тебе. Він каже, якщо повернешся, смерть знайде тебе, рано. Він каже, смерть знищить єдиного в світі, до кого тобі не байдуже. Він каже, хочеш померти від руки свого виплатка і побачити, як усе хороше, усе добро, кожна думка, сповнена любові, виливається з нього, як вода з-під гузка. За Гілеат, якому не було до тебе діла, і який так чи інак приречений. Але я мушу повернутися. Я молилася про це. І медитувала на це. І голос, який я чую завжди, промовляє ті самі слова. Цього вимагає Ка. Було там написано ще трохи. Ті слова за роки своїх мандрів після розгромної битви на Ярихонському пагорбі і падіння Гілеаду, я перечитував безліч разів. Я водив по них пальцем, аж поки аркуш не розвалився на шматки, і його не підхопив вітер. Вітер, що віє у шпарину часу. Зрештою, вітер забирає все. Чи не так? А чом би і ні? Яка різниця? Якби все приємне не зникало з нашого життя, нічого приємного в житті не було б взагалі. Я сидів у кабінеті Еверлін, поки не опанував себе, а тоді поклав останнє слово своєї матері, її заповіт у свій кошиль і вийшов, зачинивши за собою двері. Знайшов Джеймі, і ми поїхали в місто. Того вечора було світло, і була музика, і були танці, багато смачних наїдків і море вина, щоб їх запити». А ще були жінки, і тієї ночі, мовчун Джеймі, втратив свою незайманість. Наступного ж ранку. Розділ п'ятий. Буря скінчилася. Один. Того вечора, сказав Роланд, було світло і була музика, і були танці, Багато смачних наїдків і море вина, щоб їх запити. «Бухло!» – резюмував Едді і трагікомічно зітхнув. «Я пам'ятаю, що це таке». То були перші слова, що прозвучали в їхньому колі за дуже довгий час. І вони зруйнували чари, які тримали їх усю ту довгу вітряну ніч. Всі заворушилися, мов прокидаючись після міцного сну. Усі, крім Юка, той досі лежав перед вогнищем на спині, розчепіривши короткі лапи. Кінчик язика комічно звисав за рота. Роланд кивнув. А ще були жінки, і тієї ночі мовчун Джеймі втратив свою незайманість. Наступного ж ранку ми сіли на пердунчика і поїхали додому, в Гілат. Отак усе й було. Колись давно, предавно. Задовго до того, як народився дід мого діда, тихо промовив Джейк. Про це нічого сказати не можу, злегка всміхаючись, сказав Роланд і налив собі води. У горлі в нього пересохло добряче. На мить поміж них запала мовчанка. Першим її порушив Едді. Дякую, Роланде, це було круто. Стрілець запитально підняв брову. «Він має на увазі, що було чудово», – пояснив Джейк. «Я теж так думаю». «Крізь дошки, якими ми заклали вікна, просочується світло», – зауважила Сюзанна. «Зовсім трішки, але вже світанок». «Роланде, ти прогнав своєю казкою темряву. Схоже, ти в нас усе-таки некремезний і мовчазний Геррі Купер». «Я не знаю, хто це такий». Вона взяла його за руку і потисла. «Зайчику, не заморочуйся!» «Вітер трохи стих, та все одно дме так, що не дай Боже», – зауважив Джейк. «Підкладемо ще дрову в і ляжемо спати», – сказав стрілець. «Уже о півдні стане досить тепло. Зможемо вийти і назбирати ще дерева. А завтра...» «Знову дорогу», – закінчив за нього думку Едді. «Як скажеш, Едді!» Роланд поклав рештки дров у вогонь, що яскраво палахкотів. котів. Подивився, як він знову шугнув у гору. Потім ліг і заплющив очі. А за кілька секунд уже спав. Едді пригорнув Сюзанну до себе. Потім глянув через її плече на Джейка, котрий сидів по турецькому перед каміном і дивився у вогонь. «Час лягати покімарити, маленький ковбою!» Не називай мене так, ти ж знаєш, я не люблю. Добре, коров'ячий хлопчику. Джейк показав йому середній палець руки. Едді всміхнувся і заплющив очі. Хлопчик загорнувся в ковдру. Моє шедді, подумав він і всміхнувся. За стінами досі завивав безтілесний голос вітру. Це на іншому боці замкової шпарини, а звідки там береться вітер? З усієї нескінченності та з темної вежі. Він подумав про хлопчика, яким нескінченну кількість літ тому був Роланд Дескін. Хлопчина, що лежав у круглій спальні на верхівці кам'яної вежі. Мати підтикала йому ковдру і читала давні оповідки, а вітер віяв по темній рівнині. Вже западаючи в сон, Джейк побачив обличчя жінки. І подумав, що воно добре і вродливе. Його мати ніколи не читала йому казок на ніч. На його клапті землі й у домі то був обов'язок економки. Він заплющив очі і побачив пухнастиків шалапутів, які на задніх лапах виконували танець місячної ночі. І заснув. 2. Коли Роланд прокинувся, був уже пізній полудень. Вітер вщух до шепоту, і в кімнаті було набагато світліше. Едді і Джейк досі міцно спали, але Сюзанна прокинулася, вилізла у свій візок і прибрала дошки, які затуляли одне вікно. Вона сиділа під першою рукою під боріддя і дивилася на двір. Роланд підійшов до неї і поклав руку на плече. Сюзанна погладила її, не озираючись. Зайчику, буря скінчилася. Так, сподіваємося, що іншої такої нам побачити не доведеться. А як і доведеться, то хай неподалік виявиться отаке от укриття. Що ж до решти села Чучмек? Вона похитала головою. Роланд трохи нахилився, щоб визирнути на двір. Побачене не здивувало його, та було це дуже близько до того, що Едді називав «відпад». Головна вулиця була на місці, проте завалена гілляками і розтрощеними деревами. А від будівель, що стояли у бабіч, не лишилося і сліду. Тільки кам'яний молитовний дім і лишився. Нам пощастило, правда? Пощастило – це слово, що його убогі серцем вживають замість «ка» Сюзанно з Нью-Йорка. Вона мовчки обміркувала ці слова – Останні подмухи Старкбласту залетіли у отвір, де раніше було вікно, і ворухнули шорстку шапочку волосся у Сюзанни на голові, не наче її пастила чиясь невидима рука. Вона обернулася до стрільця. Вона покинула безтурботність і повернулася в Гілеад. Твоя матуся? Так. Хоч той сучий син і сказав їй, що вона помре від руки свого сина. Навряд чи він саме так це висловив, але так. Не дивно, що вона була напівбожевільна, коли писала цього листа? Роланд мовчав, тільки дивився у вікно на руйнування, завдані бурею. Втім, вони знайшли прихисток, надійний прихисток від бурі. Вона взяла його трипалу праву руку в своїй долоні. Що вона написала наприкінці? «Якими були слова, котрі ти перечитував знову і знову, поки лист не розвалився? Можеш мені сказати?» Він довго не відповідав. Та саме тоді, коли вона вже була впевнена, що й не відповість, він заговорив. У його голосі, майже непомітне та менше з тим, вчувалося дрижання, якого Сюзанна ніколи раніше не чула. «Усе до останнього рядка...» Вона написала низькою мовою, та потім зробила приписку високою, каліграфічно виводячи кожен знак. «Я пробачаю тобі за все, а ти мені пробачиш?» Сюзанна відчула, як по щоці котиться одна єдина сльоза, тепла і дуже людяна. «А ти зміг пробачити, Роланде?» «Зміг?» Не відводячи погляду від вікна, Роланд з Гілааду, син Стівена і Габріели, що була з Артена, всміхнувся. Та усмішка осяяла його обличчя, мов перші промені світанку – кам'янистий пейзаж. Він вимовив лише одне слово, а тоді пішов до своїх гунна, щоб зготувати пізній пообідній сніданок. І те слово було так. У молитовному домі вони провели ще одну ніч Було товариство і була бесіда Проте оповідок ніхто не розказував А наступного ранку вони зібрали свої гунна І рушили далі шляхом променя До Кальї Бринстерджес Пограничних земель на краю грому І темної вежі, що була за ним Ось і вся історія що сталося колись давно. Кінець